Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <gülüyor> Ayako harrika da. Ancheta, oihartzun eta zintzilik irratiek elkarreko iztutako saio Ayako Arricada. Arratsaldeon Ancheta Oiarzunta sentzerik erratiko entzun le gusti hoy. Ementza zenda aiako harrika da. Badakizue aiako harrika da ostegunero Arratsaldeko 8tik zabaltzen dugula Ancheta Oiarzun erratiko baina tatik eta Arratsaldeko 8etardieretan oreretako sentzerik errate librean. korrikadan astero astero hainbat elkarrizketa ekartzen ditugu irratibakoitzakeko istutakoak It's all the Asteko bai hartzun irratikoak izango ditugu Hoar zaldeko euskera bat zordeak bat ibini du martxan, zeigaren aldiz da, eta SMS lehiak eta da, aurreko aztean ipinizuten martxan, eta horren inguruko berria jasol izango ditugu, esan bezala, oiatzen erretiaren. Ondoren antxetakoen audio bat entzungu dugu baratza komunitarioen inguruan. Sin flikekoek, gai berdinaren inguruan arituko dira baita ere, mei okazunetan, lez ondagoen egitasmo baten inguruan arituko dira. <messizuken> you me esketta hauek zun ostean agendarekin emango digua mailera gaurko harrikadari harrikari baitare baskualdeko ba agenda potoloa. be notar hauek egin ostean has gaitesen bengos gaurko aiako harrikadarekin. Aurrenekoa oihartzun irratiaren webunetik hartu duguna da. Gaurkoan oharsoaldeko euskera teknikaria den Jose Luis Agirretxe, izan da oihartzun irratiko argujuan saioan SNS leiaketa eta herrien laguna klubari buruz aritu da itze egiten Jose Luis. Hona hemen oihartzun irratikoaren elkarrizketa. The press is what might be is now. yan el el Carlos estará eh, tartea Argujuan saioan eh, sa SMS leiaketa eta irrien laguna en lagunen cluba hartuko dugu Izpide Oharsoaldeko euskara teknikari den Jose Luis Aguirre Cherekin, kaixo gune Jose Luis. Bai, kaixo gonon. Somos uno. Ondos ha parko Bueno, SMS leiaketa seigarrren edizilua oker ez banago, seigarrrena egiteko esan nahi du aurrekoak eh, edo aurrekoek arrakasta izan zutela, ezta? Ba, egilesan poliki-poliki zeigarrenea aliatu geha e, bueno, hasi eran proa bezala jarri genuen martxan, baina bueno e, egilesan gazten aldetik erantzun ona izan du, eta bueno, sarilaaren ikuste bueno, guztatzeko moduko dela orduan, ba, zeigarrenea iritsi geha e, zein da sarioi gukestak iguta, igual animatuko geha ba, sarila da e, irure un euroko erosketa txartela, eta e, baldintza bakarra da irure un euroiek eskualdeko lau herritako edo zein dendetan gaztatu e, e, bueno, behar diela edo eta txarra hori, eh? Bueno, e, lehenengo edizioztut e, gai libria izan zela, orzikan aurrea ja gaiekin gaiakin asizat, ez? Ba, egilezen azkeneko hiru ediziotan ja gai bat edo, bueno, lehenengo ediziotan lotuta ontzen ikasketak euskeraz e, egitearen kontuarekin eta e, igual euskerarekin ba, euskeraz eta formazio euskeraz eta ikasketak euskeraz, baina Goen e, dela, hiru lau bat edizioa zikine pixka bat e, Gazten intereseko edo gazten gaiak izan daitezken e, Bueno, ba, zeha jartzen, ez nola halako Alako edo halako bueno, ba, bide, bide batzuk jartzen gazte jez? Eta aurten e, aukeratu dugu pixka musika alorra Eta izan horitzake nola baite guztoko duten abesari Edo musika talde taldea eman aldi eman ondoren bai da e, diskoak finatzen e, ez da orduan bereiek edo gazteak gazteek ze askatuko e, bueno, diskoan edo jartzea eh? uh -huh. bueno badirudi e, eskualdeko gaztiak imaginazioa badutela eta testu batzuk SMS batzu baintzat harrituta ustut ezko zure bis ba, <laughs> bai agian bai barjo da es muga e, SMSak eta holako <susur> mezuak muga bat izaten dute, eduk oitamar karakterreko muga oidakagu, baina gehiesan esan oitamar karakter horietan pff, jo, ba, denetikan, denetikan jasotzen dugu eta batzuk oso oso onak izaten dute beste batzuk egi betelana iten dute, baina e, iaz adibidez irurunda oitamar mezu jasogen itun, eta bueno bada, bada zerbait. Zalde izango da guztien artean bat aukeratu beharra, ez da? Ba, oso zala, hor eh, aukeraketan eh, nola bat bi bistake, bi fase bezala ikentugu, ez batetikan Lenengo garbiketa orokor bat, eh, ba, eman dezagun 330 hoietatik an, ba eskualdeko, hainbat bueno, teknikari eta hainbat jendaren artean egiten da aurren aurreneko garbiketa bat eta azkenean guztendia 50 bat, berrogei inguru eta gero 40 hoiek edo e, itzen dituzte eskualdeko DH4ko geleetan eh bozkatu itzen dituzte ba beraien iritsi seindien 6 honenak. Mm -hmm. e, orduan hori, e, ba, honenari 6 puntu emanez, bigarrenari 5, lau, horrela eta gero hortikan ateratzen da zein den irabarteria. Mhm. Mm bueno, bideak e, anitz ditugu, ez? Hiru bide. Bai, egei izan hiru e, aukera daude mezua bihurtzeko. Uh -huh. Eta bueno, bat izango litzoteke berez jatorrizkoena eta egokiena edo bueno, bere funtsarekin egokiena heldu dena da telefono txikia, telefonoz bihurtzea sei mezea, Eta telefonoa zemakia ja, esan ingur dut, batzak. Ba eh? ba ja, 660, ba iru sortzi, zazpi zero, lau-lau telefonoa da. Uh -huh. Eta, gara, igual, komenida esatia, ba, bueno, ba, mesuaren prezioa esaten dela 0,2 hosti inguru, eh, baina horrenguru bueno, or da, birtazioa. Bueno, lagun bati esemese bat biheltzea bezala, ba, eh? Ba, oida, oida. Uh -huh. eh? Bueno, eta bestela imeiz sms abildua oasaldea.net edo iruvk.oarsoarra.net web horri, horretan. Gerozetan, ainera ustut, gerozetan bisitarik gehiago dituen horriaz, dago joiz? Bai, egei esan, iaz e, sortutako horria da, eta bai, poliki-poliki gerota e, edukizere gerota gehiago gero ornitzen goazen horrian, bueno, ba, ezagunagoa itenai da ez. Uhum. Bueno, hori batetik SMS leieketa eta bestetik pia arremen herrian irrien kluba aurkeztuko da Biskat konta ikut zu, jose zertan datzan irrien kluba eta zer dela eta jarriko da martxan hogar soldean Bai, bueno, e, irrien kluba e, gutxi asko e, jandiak badaki zer den ez baina e, bueno, ba, oso palazzo ezagun batzuei lotuta dago lako, ez da piritz, e, piritz forotxe lotuta dago, eta gile esan, e, Irrien lagunak kluba, dagoneko egin ja, nazio, nazio mailan eta ezaguna da, hainbat eta hainbat ekimen egin dituzte, ikus, ikuskizunak egin bai, puzgarriak bat txuzte, e, ueguneak eta irri aldizkariare bai, orduan ez da berri ja, e, martxan edo bintzat, e, abian jarri eta dagoen ekimen bada, baina egitezan, e, irrien lagunak e, klubak berak e, sortu zunetikan, beti izan du asmoa hori herrietara ekartzekoa, bai? Mhm. Mm Orduan, eh, erriet, eh, oarzoa, eh, irrien klubak oarzoa aldean egitaz maoixe, da, lehenengo proba edolo. esan handezagun, nola batke, alasatentzai, ala oz, esperientzia pilotu bada, irrien eh, lagunak, eh, es, bueno, herrietara jaizteko. Eh? Guk eskua aldean, lau herriek eh, edo erabaki dute batera, pixkat koordinatuta aritzea kontu hortan, baina helburua da, herri eh, bakoitzean batzorde bateratzea. Ehm. Uh -huh. Jendeak pentsa dezake, irrien klubak eta paliazoak ba, umentzako solik direla, baina hori e, e, ez da itxia ez da, e, edo zenek parte hartu dezake. Bai, bai, bai, niondik nioa, eh. E, irrien lagunak egitasmo hau da, batez ere e, egitasmo ez ezitzaile bat. Egia da, aurrei begira edo aurrei zuzenduta edo aurrak buruan e, zatuta lagola ez, aurrak, aurrak buruan e, hartu ez pentsatuta lagola ez, nola baite? haurrak ba, di, elburu, haurren eziketa da, elburu, eta eziketa, bueno, balore ba, batzuen bueltan, eta, bueno, bost tardatzen bueltan, ez, eta bost tardatzen egitea ingurut mena, zientzia, elkartasuna, kultura eta osasuna, ez da, oso potoloak, ez, nolabait, haurren eziketa, baina, oso bat edo e, bilatzen du, ez, uh -huh. eta kontua da, bueno, nolabait, e, eziketa hortan, e, implikatu nahi da, herria, baina, azken batian, e, herrigintza delako haurren eziketa, ere, ez, Uhum. Eta beraz, e, bihar e, otxailak ogeita iru, udaletxeko areto nagusian, izango da eskualdeko lehenengo aurkezpen ez da? E, bueno, ez bihar egilesen e, oiartzungo ah, e, lehenengo bile, bueno, bilera, eta ba. e, ez da lehenengoa, okarrez palimaneago udaratik bueltan edo egintzen hasierako e, aurkezpen orokor bat, baina haste e, honetan, bueno, bihar oiartzenen hasiko den erronta e, hortan, eta gero e, martxoren batean lezom nere e, erranda bukatu zego da azkeneko bilera, bilera guen elburua da nola baitea errian e, martxan, martxan jartzen astea. Baina nola batzorde gero, batzorde eragile izango denoiek eratzen astea. Mm -hmm. Bajo xe luis, agere txek, horrekin geratuko gara, ez dakit amaitzeko, bueno, zuk, zuk zeuk luzatu gomidapena. Bueno, ba, egele esan nik e, ilusioz eta irutzen zait oso e, egitasmo, bueno, ikusuko dugu nolateratzen den, baina bintzat oinarriak oso garbila ditu, oso oinarri zehatzak, eta irutzen zait e, erri oso lagungarri izango dela e, denontzako esan edut, e, erriak aktibatuko dituen e, esperantza eta ustea daukaguk. Ga honekin. Ba Jose Luise eh, agirretxe ohaoldko euskera teknikaria mina esker eh, gurean izatetik izan ondo eta hurrengo arte. Eukarrik askozio bai. Eh. raittzen duzu haiako harrika den tuten, eta oringgo honetan ananttzete irratikoen karrizketa batekin joo gara, Gipuzkoako hainbat herritan baratza komunitarioak eta kontsumo taldeak edatzen ari dira. Gaurkoan anantxete erratikoek aritze eta du gazteekin hitz egin dute eta been egitasmaa azaldu digute. Hon hemen elkarrizketa. Arietan aurkitzen gara, aritze eta durrekin eta kooperatiba, nekazal kooperatiba baten aurkezpena egiteko gaudemen Beraz, arratsalde hon Arratxalde hon Arratxa Eta, Arratxa bueno, e, negozue, hasiko gineateke pixka bat asaltzen e, Noiz eta nola sortzen den egitasmo bueno, ba, egitas hau? Bueno, egitasmo hau, bueno, kaixo ni ariz naiz <laughs> Eta, bueno, egiteaz ba, moa, ba, ba, aurreko urteko martxoan sortu zen, bueno, ni banebilen ja pixka eta aurrera goti kan, baina ja, pixka baratzaan kontuakin, eta baratza lan zen, eta, eta baina, bueno, lehenengo zea, ba, aurreko urtean izan zen martxoan, eta, bueno, hori, ba, baratza kolektibo bat egitea proposatzen duen, eta, bueno, ba, eneren bitartez eta, ba, jendarekin harremanetan jarri, eta benengo bilerak egiten hasi ginean eta martxan hasi ginean Zubaldiz, Adur, eh, azken momentuko fitxajea zera, ez? Nori da Baina, ba, pixkate aurreko abenduan edo eh, animatu nintzen aritzekin batera eta, eta bueno, hasi batean eh, gauzak oso argi eduki gabe edo, bueno, bat zegoen eh, aritzek planteatu zidan bat zegoela eh, lurreren mugatea aprovechatu zitekena Eta, bueno, lantzen hasi ginen, elur hori... Eta, bueno, probetxuzkoa e, izan zedin, eta... Eta, ora ema, proiektu aurrera doa, eta... Eta, lehen sortuta sortu tatzegoan eta alde hori, e, handitzeko azmoz edo gabiltza. Hori, Piskat, funtzionamendua nolako adenas altzen aldi guzute? Ba, bai, ba, funtzionamendua... E... <clears throat> Ba, Beres, hori, e, baratza kolektiboa bat da eta denon artean e, kudeatutako baratza da eta, bueno, ba, kuotaren bitartez funtzionatzen dugu barazkiak e, ez daukaz ere ikus, zirik, ikusirik barazkiaren prezioarekin e, eta, bueno, ba, egiten duguna da hori, e, kuotaren bitartez, ba, baratzaren gastu guztiak kudeatzen dira eta ba, lanean ari diren ba oraintxe bertan bi lagunak ba, ba beraien asignazioa ere kubritzeko erabiltzen dira kodta hauek. eta orain arte 15 askiko os ematen zer dituzten astero, orainadur esaten zenuen banditzeko asmoa, nola joten ari da guztia. Bueno, ba, pixkanak ari da mugitzen. Gainera bat aldean ere bajak izan ditugu. Eta horrein e, ja ez da bakarrik beste amabos lortzea. Baizik eta, eta gineen amabostak eta Baina bueno, badirudi martxan dela, jendeari dela mugitzen. Eta gertuko ba, ba, jendeari esaten. Eta la ere, ba martxoak iruan, aurkezpen e, bat egingo dugu. Horrein e, dikanezak igulekua, pena da bestela... Et, baina, bueno, errera edo altza inguruan izango litzateke, bide bietan, igual ere konta horrezen horrendik anzakigu, baina eta hori, ba, horkez bat egingo dugu ere, ba, parte hartu nahi duen jendearentzako zako, entereza duen jendearen zako, eta ea horrela, ia ja, talde osatzen dugun, martxo aldera edo aprilean ere, ba, azteko jende berri honekin. Eta gero, zuek, e, nekaz almundutik, e, bazatoste alde aldez edo hau da... <laughs> kalekumeak. <laughs> hemen kalekumeak, ja. Eta nolatan kalekumeak jartzen dira Jo, bani, bani latzen, ez dak, beti izan dutola idei hau, ba, eta zerrian ba, bizi eta eta ez dakit igual gero influentzia asko izan zuen egin nuen bidei batekoa dorrera eta ba, handik egin etorri nintzenean ez dakitango bizi modua ikusita ere horrela eta ez dakit igual horrek ere egintzidan pixkan dere barne aldean mugitu eta bueno, gero ere egoera, ban egoen egoera, ez, balanga eta hori bago alternatiba bezala ikusi nuen, ikusi nuen izan zitekela momentu ona, asteko uste ba hori eh, familiaren lur batzu dira eta hori ba zer ditu egin dizkigute, eta... Zerrekatzoan adur? Bai, baina nire kasuan, egia ba, esan, nire, eh, nire, eh, nire kabuz, banuen eh, lan postu bat banuen Como que ya igual eh, no mundu honekin edo, o industria atlética edo onentorrean. Eta hori da nerek gauzu utzi nuen, ba bueno, pixkat no, bueno, bizimodu eh, aldaketa baten bila edo, edo bueno, edo bizimodu borrek, onurak baino eh, kalteak eh, ekartzen sizki dalago, eh, pues, maia pertsonalean eta, eta bueno, bizimodua bera. Eta ez daukan eh, gehia izan ez daukan zer rezargi. Ehia da ber zure betiko ametxuri dela, ez? Ez pikate mendian bizializatea edo edo naturarekin eta naturauri eduki alizatea. Eta eta bueno, eta ukera sortu zen eta eta gisa bizitzeko ere edo bizirauteko e, balio duena eta eta pos ze ke gisa Gero ehia da bazken urtean ako proiektuak basabaltzen eg dela, Gerozta gehiago daudela, naizista jarraitu pixkate minoritarioak izaten, eta sareak sortzen ari dila, bai gipuzkoa mailan, bai eskualde mailan guztiorii nola nola ikusten duzute. Ba oso positiboa eta oso ongi. eta dirudi indarrarekin datorrela gainera, Ni pentsatu nahi dut aurrera joongodala eta, eta oso positiboa oso iruditzen zait ba artean harremana eta herritarren artekadan ere harremana egotea ba inguruan, ez? Ba. ez dela bakarrik eh, elikadura soberaitza, dela ere gure lurren defendtsa eta eta hori industriatik kanpo eh, nekazaritza egiteko beste beste modu bat, ez? Bai, bai ordezkarik, ikusten utzet iritsiera momentua, ez? E, krisi edo e, krisi crisi oro korraoe denok e, ari garela ez bakarrik ekonomikoa. eta bai alimentazio aldetik eta eta bizimodua atletik beren ikusten utz kontzentzia hori pizten ari dela eta eta bueno, bizkanak ikusten ari da, ez? Azken urte honetan nola sortzen ari den sare desbergainak eta eta hori da, beraz oso oso positiboa. Beraz e beraz eiterari du zutena E, eraldaketarako plan bezala edo ikuste duzuten baten? Bai, ni uste dut hagu azken finean e, gizarteak bera bultzatu behar duen zerbait dela Osa, ja ez dela etorri behar ekoizleedonek azarien mundetik Osa, honek behar duela gizartearen implikazio bat Osa, helikadura maian eta bestein bat, arlo urritzen ditun... Zea hondek ez... E? Nuzte hori, gizarte, gizarte maian aldaketabat behar dela go proposatzen deguna da ba, herri baratza bat, osea, ba, ba, jendearen baratza bat izatea, ez? Ba, jendeak berak e, ba, gure eskubide hori, gure elika gaiak eh eta gure elika gaiak jateko eta almen hori ba, gizartea berak kontzientziatu egin ber dela, piskat ba pausoak ematen junbar gerala haslo horretan, ez? Eta Guitxinez, ba, kendu baldezakegu, ba ba, kalabaza erosilean eroskin ba, gure baratzetik hartu eta piskate hildo horretatik doala uste dut. Gainat, denon artean gestionatutako proiektua, proiektua da, autogestioan oinarritzen denazken finean, eta baitare politikoki beste ereduak proposatzen duena, ez? Bai, bai, bai, e, hori da. E, Ba, Beste ere du, ba, ba, komentatzen ari nintzena, ba, gizartea implikatu egin behar dela ontan ez dugu lagutzi behar nekazarien esku bakarrik hau eta, eta gizartearen implikazioa beharrezkoa dela eraldaketan honetarako Ba ez dakitzen ari gehiago gehitzeko duzuten, azken itzu batzuk, bezala? Jo, ba, jendea animatu da diin, horrelako ba, proiektuetan parte hartzera, eta bueno, asierak ba, beti saten dira saia, bueno, gero denetari dago, eh, go adibidez, hasi ba, berriak gera eta dena ba egin gabe zegoen eta, eta bueno, baina pena merezi duela eta beharra dela, beharra dela. Bai, nikuzte eta alternativa hau eh o ez efektivitatea dela, posibilitatea dela eta de hecho, e, oso, demostratzen e, ari gera, bai guk eta baita e, beste funtzionamendu handa den beste talde batzuk. Beraz, beraz hori da, aurrera, sistemonia alternatiba sortzen jarraitu behar dugula, eta, eta hori da. Baritz eta dur, mi esker. Azuei. Azuei eskerrik asko. Eriako errikada entzuten ari zarete, antxeta hoi hartun eta zintzelik irratian, eta horreko elkarrizketarekin bazerikusia daukana, daukau goren bazen zintzelik eskutik. Zintzelik irratikoak leirerekin egon dira, lezoko inguramen teknikoa dena bera, eta lezon eginaiden erribaratzen inguruan aritu dira hitz egiten. Hone hemen, zintzelik irratikoen audioa. entzulez entzulek errateko erretegi antzuten eta gaurkoa ba, ustu, denbora tenbora honetan bigarren aldiz baina urte lehenengo aldiz ba aldeire daukagu gurekin kaixo lere Kaixo arratsaldeon ogabon ja yeah aurrekoa, bueno, zan behar dugu leire, lesoko ingurumenten ikaria dela, eta azbat du gaizkigu gauratzen, aurrekoa negontzen jenemen, azaroan edorela, zela, baleso, onbigarnezkuko azoka bat egiten zenutela eta. Hori ba, da, bai, azaroa inguru izan zen, eta, bueno, kontsumo arduratxoari buruzko azoka izan zen. Ez zen bueno, bakarrikan azoka, baina gauza gehiago gontzinen. Buken Hori da, bai, errexago eta... <laughs> horrela. Ba, Iaxan orson gijuntzan, e, goizean egin genun bakarrik, e, gainera gero eguardi partean, bueno, tordutxo bat edo jarri genuen eta orduan jende asko animatu zen eguardi partean. Eta oso, ingi, oso gustora eta, bueno, bertan ere hori e, bazinegotziak, eta lanean egon ziren guzti hori montatzen, eta elkatesak ere egin gintzitun, eta gero postua eta jarri zuten zuen jende guztia oso pozik. Eta erazen, ja, zenbait pertsonaia deitu dute udaletxera galdetzen abernu izango den beste bat. Ja, daiteke, on, ba, ez da ke ta zarra de nata rico vena, or eso hai horri buruz hitz egiteko edo horri buruz bakarrik, ba, egun horretan aurkeztu zenuten beste zenbait gausen artean, ba asmoa orkesteko, ba herri baratzen ba, proiektua. Ura orduan aurkeztu zenuten eta badakigu badatorn ja bilera badau Zer da, lesoko Erribaratzak, proiektu hori? Ba, bueno, e, gaionekin, ja, ba, zen zenboratxo bat, urte luze bat, e, ideia pixkate, ba, planteatu zela udaletxean, e, nahiko bueno, ekimen ezaguna da, ze herri batzutan ere, ba, eginda, ba, gazteizen adibiz, naiteko ezaguna, baina gipuzkoan ere, ba, arrasaten, eta martutenen, hori lako, ba, e, bueno, berri ba, baratzak, edo, udal baratzak, egonzak nola deitu, egin izan dira, eta, eta, eta, Ideia hori ere, pues, lezom e, ba, planteatu da, eh? zenbait lekutan ba, begiratzen egon gara, eta azkenean pues, ya, uste dugu leku definitiko arkitu dugula. Mhm, Sanaitekalekoa. Bai, ori, San Pedro Auzoko atzekaldean eh da lezon hor Aljeposako instalazioen Azpian eta eh olatzare errekarren artean gelitzen dan e, baselaia bat. Baselaia base ba, atzeko, atzeko, atzeko, atzeko aldean, hor parke txiki badago, ba parke horren eh pasatzen da eta hor ba, e, beste aldean, errekaren beste mm -hmm. aldean. Eta biali dibu suo irakurtzen dugu ba 30 bat pertsona keman izena horetan parte hartzeko ez dago, da. Oi da, oi da oida, oida, bo, ba, i, txan, ba, azokan bertan jarri dugu, jarri genun e, informazioa e, ordura arte geneukan, pos plano batzuk eta proposamen batzuekin eta ba, zerrenda bat jarri genuen mai ba, interesatua balimazade, pos apuntatu zaite eta 30 pertsona apuntatu dira eta bueno, datorren astean gezalan e, pertsona hoiei ja e, abisatu baina gero bueno, jende goziala irekia dago baita. Es ez dago lagohar muga bat e. ez, ez dago Mugarik, e, gainera, bueno, e, jende hori apuntatu baina, indikan ere e, ez dira e, jakitera eman ze baldintzadan emango diren baratzak, edo nola funtzionatuko duen. Torgunk, hau behin jakin da nola funtzionatuko duen, igual jende, ba, ez, ez dira, ez da, jende guztian animatzen edo jende gehiagoa animatzen da, zeinak daki. Mm -hmm. Eh, baldintza hilek, aurratu esakezu pizka bat. Bai, ba, ba gutxora bera, bueno, beste herri batzuetan ere horrela egiten ari dira eta gu ere hoien adibide hartzenai gea ta e, bueno, ventaja daukagu, ba, beste batzuetan egin diren akatsak edo, ba, hemen es e, hoiek aprobetatuz ba ga, gauza gabe horiago egiten ditugun eta beste lekuetako esperintziak ere jakinda ba gu hori ere aplikatu dezakegu. Orduan, hm mm, hola labur labur esanda da, ba, e, bueno, baratza bueno, baratzak hoiek erabiltzeko eh bat quota va bar izango da hori ere zehazteko dago behar ze, da bileran zeozerse gehiago sehaztuko da baina bueno pos, bat azken finean pasakitalkiller edo cesio bat dela kozioa zer izango da ez e, erabiltzen duen pertsona horreta horreta hor, horrentzako gero ba siurrenik erabiltzaile guztien artean ba, elkarte moduko bat osatu barko dute eta beraien artean kudadu barko dute herri baratzan instalazioak E, eta nekazaritza ekologikoa egin barko da. Hori da baldintza garritzuenetarikoa. Ezingo da, bueno, ba baldintza, buskatu nekazaritza ekologikoa jartzen dituena, ba inguruan eta bar. Eta bueno, horretarako ba kurtxo batzuk egin beharko dira. Hoeiek dira hola e, orokorrean e, ba, jarriko diren baldintza ja nahiko gainera eh ba zigurrenek bai izango direla gutxienekoak. E, galdera kaldera bat eta Horri inguruan, komentatu zubait, horri inguruan eba daudez, bestesen bai baratza eta beste bai lehko bai, lehko bai, bai, bai, bai, bai, san pedro oso aurrera hojunda. Bai, horri. Or... Bai, oie guztiek ere batzuk badara matzate urte pilo bat, bai. beste ba, oiek bai, te, oiekin asmoa dago baita horreak hartzera, edo ezo oie jaraitu ez atera Bueno, bidea, eta... eh... Eribaratzen ekimen honek ba bielburu nagusi ez ditu e, alde batetik kan e, ba, jendeari e, o terrenoak go ez daukan jendeari aukera bate, bate, zek, ere, zar, bat ematen baratza bat edukitzeko ez gaur egun ere ez da ezto zeinek ez da aterreno bat. Pues, Orduan aukera bat dago hor terrenobat edukitzeko eta gainera eskaerak egon dira leson betidanik. Ba, norbait etorri udaletxera, taizu, pos, nahi dut baratza bajarri, baderri udalak utziko dian terrenu bat, hori eta gaur egun udalak baditu terreno batzuk horrela. Garen garo, ez dauka aina, orain arte, hori ba, antolatzeko. Ordun hori da, modu antolatu batean, aukera hori ematea, jendeari eta, eta bueno, azkenean, ba, funtzio sozial bat bete dezakena. Eta, bar. eta beste helburuetako bada, e, lezon gaurregun, xizditzen e, diren zenbait gune, ba, bai baratze, txabola, txabolismori, badaude zenbait lekutan lezon, E, askotan ez dira e, bertakoak ez dira bere, ez da ez beren batzuk dira udalterrenoak okupatuak daudenak, beste batzuk dira terno pribatuak okupatuak daudenak eta normalean era ez ordenatu batean eginak daudena. Ez dut ez naiz hitz bere terrena daukanak eta bere jabola bere baratzakin baizik eta beste egoera bati buruz eta lezon e, badaude biedo hiru gune o biedo hiru hori oso, e, e, oso evidentea dena, ez, edo gargi ikusten dena. Orduan, bai helburu bat dela baitare, e, bueno, horrekin zeo no, zer egiten baldin bada noiz bait, pos, e, behintzat jende horri aukera bat e, matea, e, udalak esatea, bueno, aukera bat eskaintzen da, baina nire muoiek nola baita antolatu barko dira, eta behar bada, bueno, luzeran bai izan daitekela helburu bat, da txabolismo hori desagertaraztea, ez? Azkenean, Hori, bueno, onura izango da bai ingurumenantzako, es askotan horrek sortzen ditu arazoak, ingurumen arazoak baita ere, ba zaborra direla eta erabilera ez egokiak, e, terrenoen e, igadura, badaude leku batzuk e, lurra erortzen ari dela, ze ba leku batzuk ez dira egokiak baratzak eta txabolak egiteko, ez? Eh? Ordun, pues bueno, justi hori begiratzen joan barko da. Eta, bueno, goita maresan dugu animatu direla, pentsatzen Bye. du baitare, ba, odatorren azte azkenean, arratxadeko saspitan, ba, gezala aretora baita egian jende gaila urbelduko dela, ez, dakitzez, Batze, nola animatuko zenuke jendea, zu, aben, ni adibidez, ni alako gauzetan baratxara junoain egiten du notzarekin, eta urilla, eta horta zikina, eta lokatsa, eta nire zertazun behar du nik harun. Homre, eh, azkenean... Edo zen eh... supermerkatutan badaude alako, ez? Bai, baina, azkenean, zu, baratxa balenakazu, zure produktoak ekoizuko dituzu, baratxa huek ere, esan behar da, autoconsumorako direla. Eta, eta bueno, zuk zure produktuak ekoizuko dituzu, eta uste dut horain, otz asko, berra da kaur ezagun niko beren ajendea animatzeko, baina egia da e, nik jende ajendea asko dagoela interesatua, eta gaur egun, igual, e, ba eh bajan, elikaduraren gaia, ez? Oso pilpilla dago jendeak, hauskok oso, oso kezkatua dago zer jatenari garen, undik datorren hor ba, zuzen zuzenean jakingo duzuk ekoiztuta eh, dela ta badakizu datorren, andatorren ingurua ba, ezia undikan hartu duzun edo, ez, dendena, ez? Tal le uste dute e, interesgarria dela ta bueno, ba egia da kuota bat horrendu beharko dela, baina nik uste, e, ba merkeago aterako zaizula zuk zure produktak ekuste baina baduzu zeozer horren du barba dezu ere, ez? Baitare leno astu zaite esatea horretan, zerbitzu e, batzuk eskainiko direla. Eh, egongo dela E, eraikin txiki bat egongo dela eta bertan e, ba tresnak eta eskainiko direla bertakoei. Eh. Gero ja elkarte horrek ba kudeatuko du, ez? Eta kila batzuk egote ere aurre da, bakoitzak ere pues, bere arropa aldatu nahi badu edo ordun, bueno, eraikin txiki bat egongo dela, zerbitzu horiek e, eskaintzeko eta aterpe bat egun hauetan bain beste hotza eduri egiten duela, pues aterpetxo bat egongo da hor, pues jendea biltzeko Eta baita ere, eh, helburua ez da bakarrikan baratzetan bakarrikan baratza dauden jendea hor regotea, baizik eta azkenean pues, edo familiak, edo laguna, Corparke dago Rkaren beste aldean. Orduan gune helburua da gune guzti hori ere herriarentzako, ba, berreskuratzea edo egokitzea, eh? Hor Rkaren berreskurapen eh ekintza ere sartze, sartzen dira proiektuan. Reka hori ba leku askotan eh hondakinak e, ditu, sartuta Bueno, ba, guzti hori irrekuperatu, landaketa batzuk egin, eh, egokitu eta bueno, bere osotasunean, ez bakarrikan baratz arabiliko duen pertsonentzako, ez Eta bueno, ikuste oso proiektu hola izan daitekela eta interesgarria eta pentsatzen dut jende asko animatuko dela. Mm -hmm. Igual lezo Kanpotik anere etorri nahiko dute. Bai, baina inguruko heretan badago alako asmori badak edo eh, edo... e, bueno, mm, bueno, ni badak pasaya interesa tudela. Pasaiakoak interesatu direla. Orreaino dakit, ez dakit gehiago. Baina bai izan behar dago hau lezo lezoarrentzako dagoela, eh. era batean lezotarrei ez hamartzea, eh hauetan e, parte hartzeko. Talen aipatu zu Gasteiz ema dabatze lorak, bestein burutan beste, beste proiektore mat. Mm, ba, bai. Oniba adibidez, hori follo aldundiak eramaten duen proiektu bat da. E, arrasaten Eta, bueno, orain ezakat buruan, baina herri dexentetan ari dira jartzen. Gazteiz nioztetiz antzela egoal, eta gaina, hainbat ere muditu, eh, nahiko ondia da, nahi gazteizkoa. Eta, ah, zarautzen ere, zarautzen ere badaude. Eta, bueno, e, funtzionatzen du, eta badirudin naiko, gero eta jende gehiago, eta gero eta herri gehiago, animatzen ari dira. Gaina haipatu duzu, eh, salde bat edekan, zu erikaduraren... Ba, konsientzia hori dagoela, ez, Gerota gehiago baita autokontzumoarena, eta nik ustuz berak ere honetan ere da kiña bizango duela, da ez dela gausa berdina, es? Bai, bai, azkenean, es? Zerdenik kiren, erdibro metan botadu torreozen supermerkatetan, eusia, esak esu, bai, esateko garestia, dode? Bai, bai, bai, garestia dago, eta nik denbora balimakazu eta, bueno, afizio pixkat baita ere, ba, ba, es? Eta? E, landaren moan ibiltzeko, edo, bueno, kampuan ibiltzeko, bueno, oso aktivitate gokia dela horretarako, ez? Eta hasiera batean, e, proiektu hauek hasi zirenean, bai, e, lehenengo, bai, e, jende, e, duentzako planteatzen ziren, edo arazo sozialak zituzten taldeentzako, baina gaur egun, ja, eta lezun horrela planteatzen dugu, denentzako irekia dago. E vaya, bai, igual, pues baratza batzuk reserbatuko dira edo zenbait taldeentzako edo hori, ez, bai planteatzen dela, baina inizizioz jende guztiarentzako eta mm, egun hauetan, no bueno, atera denez, jendea deitu du eta etorri da eta jende gaztea ere badago. Pentsatzen dut ere, bueno, alde hortatik denentzako direlagokiak. Mm -hmm. Ba, oso, ondo leire. Orduan ez, gogoratzea, ez, eh? hurrengo txailen amabostean, azkazkela, ratxaldeko saskitan, lezoko gezalaretoan. Eta ez da, ez da, ez da gehiago, komentatun edo zuen? Ba, jende animatu da dila, etorri da dila, e, e, gero, bo, erabakiko dute, e, artze, sartzen direne doez, baina beintzat, bueno, ba, ba e, proiektua esagutzeko eta, eta pixa zeideiak ditugu nodale txetik esagutzeko, nik uste interesgarria izango dela eta animatzea eta detortzea denak. Bale, ba, venga, mi esker. Zuei. es ezagur mini kezagor berorik estoy güñoisizan el carren beririk al area diskidetsa tartu saitunik atre jugador bu etorkizuna ekarizetak entzun ostean, agenda den tartea itxida orko ariako arekabara. Ostira garekin aziko gara botxaiak hobreitara. Azteko gontxoktia. Lakaxi txar, iruna, Bertan, enemy, eta lasketxera, irune, dagoeko amarreta, sandezela ostira dean. Bertan, hei, eneni, eta laio, enrazea. haiak 25, la rumba ta, negozioeria kendalla, baita 30. La rumba izango dugu Amaia Kultur Zentroa, bostetan. Goi eta antseletarrep gol dena, el kuartene, eskutik. Horeetako nirezen adotan, dariz, erratza dugu saskutan Les Ai Prants, zinnegoak zinomaldu izango da Dio, Junts, Bonk, Bago, Hopk, Bo, e, Ibamos, e Akemar Pelikulak ikusteko da, antua tsailea, egan Antxeta, oi hartzun, eta zintzilik irratiek, aurkezturik Tren txorpen dago, zizan da zizan da zizan dira Konzert berraldu izango dugu bai, gaurko aretoak, sorriunak, invitak, konbotarrei, Ayacot, Arricana, kaueko Los Galercheta, de Olliertiens eta Zitiliko irratiek elkarko iztutako nauo patrizismo katoliko. Zena inontan ikustu dut ona dela, ba adela hainbeste urte eta urte ba, errepidean daraman taldea entzuteko ariako harrikada honetan, beraz, ba, agenda maitzeko horrekin amaituko dugu, no du katezismo katoliko dugu. Dena dela, agenda maitzu zeren igandian ere baditu goza, kadibidezin, nauteriak endaian gazte duzaren, buizio komaik eta gitan musikoak Arranxan dugu saspitan, acertiak. Epinos podridos en el fri. Espatan, botane, pedradas en el escurri. Eta eta la webtatus. Miesemen, arranxan dugu saspitan, lesa raiztetaz, neboa cinemati. Berta, ninten, bukutak konroaz, lelikulak ikustuko. Eta zesena, eganek. Mano, tausi sanda, torko ayako arrikada, da torneastean ere, ospumunarekin dan mais zik eta daiaren dan zik Queria citar no um beijo Queria saber mais de você Que que tem seu se de te desejo Se eu não posso mais...